Bagaimana pendapat Ustaz tentang PKI? PKI komunis, komunis tak bertuhan. Dia mengambil pemikiran Karl Marx. Orang yang mengambil Karl Marx nama pemikirnya Marxisme. Marxis orang Rusia. Kata dia tak ada tu Tuhan. Tuhan itu bullshit omong kosong katanya. Bagaimana cerit caranya kita mencegah kebangkitan PKI dan tersebarnya ajaran komunis? Kita bangkitkan balik Islam. Komunis pernah bangkit di Yaman. Habib Omar bin Hafiz termasuk korban komunis. Ulama-ulama ditangkap disakiti disiksa mereka di Yaman. Para habaib hadramaut itu disiksa oleh komunis pernah berkuasa di Yaman Utara, Yaman Selatan. Alhamdulillah tumbang. Maka bangkitkan balik pengajian-pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, buat pengajian anak-anak muda remaja, bangkitkan. Sekolah-sekolah nih macam SMP tetap pengajian, kantor-kantor buat kajian bersilabus, kajian fikih, kajian akidah, kajian tafsir, kajian hadis untuk melawan. Karena kalau tidak dia masuk PKI PKI yang mau bangkit disangka mereka mereka ramai kami cucu-cicit Aidit kami anak-anak dari Nyoto kami PKI akan bangkit kalian jangan bangkit kami masih bangkit lagi nanti kalau kami tidur baru kalian bisa bangkit ini nyatakan kepada semua tak takut Ustaz cakap kuat-kuat ke PKI ini nanti ditangkapnya Ustaz mana berani mereka nangkap saya ramai lagi mas jauh timbal Allah wakbar kalau tiba-tiba ustaz hilang, berarti ditangkap PKI lah tu. Wabaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.